«Я могла б надягти ту саму сукню, що й минулого тижня», – сказала я, коли мадам Росіні натягнула на мене рожеву мрію кожної дівчинки, щедро гаптовану кремовими та бордовими квітками. «Блакитну, з квіточками. Вона висить у мене вдома в шафі. Треба було мені сказати…» «Солубенько», – мовила мадам Росіні, – «як ти вважаєш, за що мені платять?»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 На відміну від тебе, як я бачу. Не ну, менше з тим. Цим двом вдалося абсолютно точно встановити координати. У тебе є три спроби, щоб гадати, де це місце. «Тут, у Лондоні?» – запитала я. «Бінго!» – скрикнув Ксимеріус. «Що?» – запитав містер Джордж. «Нічого», – сказала я. «Вибачте, будь ласка, містер Джордж».